Hej och välkomna till den här föreläsningen. Så kommer jag att handla om världens diktaturer. Och ja, vad är då egentligen en diktatur? Jo, en diktatur är ett land som styrs av en diktator. En auktoritär ledare som kontrollerar landet, antingen själv eller tillsammans med en liten grupp människor. Och när kom då den första diktaturen till? Ja, egentligen kanske man skulle kunna klassa Romariket och deras kejsare eh, som diktaturer. Eftersom, jag menar, kejsarna visserligen så valdes de fram, gjorde de ju, utav folket. Och de fick faktiskt ju inte styra så på obestämd tid, utan de fick ofta styra en bestämd tid, ofta sex månader eller liknande. Men de hade ju total makt och de fick ju i göra vad de ville. Och ja, diktatur kan man säga är motsats helt enkelt till demokrati. Därför att, alltså visst, dikta, alltså, sådana som Adolf Hitler som var en typisk diktator Alltså han kan ju ha majoriteten av befolkningen med sig Men det som gör att han blir odemokratisk Eller att diktaturer blir odemokratiska Är att de behöver inte ha folket med sig när de har makten Och många av dem som är alltså, diktatorer, de har inte det och en diktator är då en man som har total makt. Alltså vi snackar makt över lagar och regler. Makt över militären. Alltså makt över allting som han eller hon helt enkelt vill ha. Och var finns då de här diktaturerna idag? Jo, en diktator brukar man säga är Bashar al-Assad. Han som styr i Syrien. Och där är det inbördeskrig. Och man vet att Majoriteten av befolkningen vill inte ha honom kvar. De vill byta. Men här kommer det roliga. Han har total makt. Så han behöver inte göra som de säger. En annan väldigt klassisk diktatur som man ofta brukar ta som exempel är Nordkorea. Och Tidigare så styrde Kim Jong-il, men idag så styr hans son Kim Jong-un. Det är en man som verkligen har total makt. Allt han gör så blir det liksom. Allt han säger, så, så gör folket. Han styr över militären, han styr liksom över eh, skolorna, över polisen, över allting. Och det finns även det som kallas för partidiktaturer. Och det är alltså, i de länderna så styr ett parti över allting. Och man får oftast bara rösta på det partiet. Det finns massor av olika exempel. Kina, Burma, Azerbaijan, Somalia och så vidare. I de här länderna så styr ett parti. Och de, eller det partiet har total makt. Finns det då bra och dåliga sidor med diktaturer? Jag visst. Alltså, det är bra egentligen med en diktatur är att problem blir så mycket enklare att hantera. Jag menar, ta typ Kim Jong-un, om han tycker att det är jävligt dåligt med bilar som släpper ut avgaser. Ja, då kan han säga så här, nu är det olagligt med bilar som släpper ut avgaser. Så blir det Och är det någon som inte lyder, ja då skjuter man dem och slänger dem på tippen, liksom. Problemet löst. Det dåliga är, är dock som sagt väldigt mycket. Bland annat så får ju ofta de här länderna sämre ekonomiskt. Därför att de handlar inte lika mycket med andra länder. Dessutom så får man inte heller tycka och tänka vad man vill. Alltså tycker du liksom att han som styr är dålig och du går runt och säger det. och ja, då kommer han skjuta dig eller fängsla dig eller förtera dig. Så jag menar det inte, alltså man har ingen frihet i princip. Alltså, och det är inte bara att man inte får tycka och tänka vad man vill. Alltså du kan inte köpa det du vill. Du kan liksom inte gå i den skola du vill. Du kan inte, eh, ja, göra någonting i princip. Om inte nu han eller hon som styr och har godkänt det. Och det blir ju då liksom omöjligt att påverka beslut. Jag menar om vi säger att du älskar att köra runt i din bil och sen säger Kim jong un att nu får ingen köra bil längre. Det tycker jag är skit. Ja då kan inte du köra runt i din bil för gör du det då blir du fängslad, torterad eller dödad. Så jag menar det är väldigt många dåliga sidor med en diktatur. Enkelt förklarat. Och hur ser då framtiden ut? Alltså, vi har ju i Libyen, där hade man ju en diktator som hette Muammar al-Gaddafi. Och han hade ju skit mycket pengar och han styrde liksom landet med järnhand och så vidare. Och jag menar, folk gillade inte honom, så han blev ju faktiskt störtad och dessutom dödad 2011. Så många länder idag där man har diktatorer eh, som styr så blir det ofta revolution. Därför att folk är oftast löst på dem. Det enda landet som egentligen, där folk inte är läst på <laughs> eh, ledaren, då, där man har en diktatur, det är ju Nordkorea. Det Kim Jong-un trots att alltså många människor svälter, man har det skitsvårt, många människor dör, han fängslar folk som inte han gillar och så vidare. Så gillar folk ändå Det är för att han har manipulerat och hjärntvättat dem, Det för att han styr ju media. Han kan ju gå ut liksom och säga så här, men titta vad bra det går för landet, titta vad mycket gott jag gör, kolla vilken cool person jag är. Alla bara, ja ah, du är så jävla cool och bra, ja ah, vi diggar dig trots att typ, mina barn svälter, men titta vad mycket gott du har gjort. Så... Det var en sak som Adolf Hitler också använde, alltså propaganda. Det är för att när man styr allt, då kan man också påverka befolkningen mycket mer än i liksom demokratier. Men återigen till framtiden då. Ja, vi har ju Syrien också där man, alltså inbördeskriget där är ju fullgång. Alltså, Assad kommer förmodligen att avgå. Därför att han har så många människor emot sig Alltså annars så måste han döda och avrätta hur många som helst Och skulle han hålla på allt för mycket med det Ja då kommer till slut alltså FN eller USA Eller någonting som alltså går in där med en militär Så det är ett väldigt svårt läge för honom Det enklaste vore ju om han avvik, Men vi får se om det händer i framtiden eller inte Och vissa länder håller faktiskt på att förändra sig, vilket man tydligen kan se. Kina är ett jättebra exempel. Alltså landet där håller på att bli mer demokratiskt. Dock så tar det fortfarande väldigt lång tid, alltså förändringen sker väldigt långsamt. Men människor får där tycka och tänka lite mer vad de vill och sitta och gå ut på nätet. Och sådär, även om liksom regeringen kontrollerar fortfarande väldigt mycket. Vi har också Burma som är ett bra exempel. Där har man börjat släppa ut alltså politiska fångar. Och man hävdar själva att man håller på att bli mer demokratiska. Man vill få dit turister, man vill öppna upp handen lite grann och så vidare. Och många ser det här som ett väldigt bra tecken på att de börjar bli mer demokratiska. Tyvärr så är det faktiskt idag USA som avgör vilka länder som är diktaturer och, och så vidare. Alltså när de inte gillar länder så förklarar de oftast krig mot dem. Vi har exempelvis då när man förklarade krig mot talibanerna i Afghanistan. Man hävdade att de var ondskefulla, att de kontrollerade befolkningen och så vidare. Men faktum är att den afghanistanska befolkningen, de vill inte ha USA där. Alltså Talibanerna tyckte de liksom var helt okej okay när de styrde. Men de vill definitivt inte ha USA där. Vi har ett annat exempel, kriget i Irak. Där man faktiskt dödade det som man kallade för diktatorn Saddam Hussein. Utan rättegång dessutom. Alltså visst, det var faktiskt en diktator. Han styrde befolkningen jättehårt. Och fängslade politiska motståndare och så vidare. Men USA hade ju att han hade kärnvapen. Men det hade han ju inte. Och det finns ju då alltså andra alternativ. Man behöver inte förklara krig mot de länder som är diktaturer. Därför att länder som Kina och Burma, de håller faktiskt på att förändra sig på fredlig väg. Och ett sätt att få länder att gå från diktatur till demokrati är att oftast erbjuda dem ekonomisk hjälp. Alltså många länder idag ställer dessutom alltså det som ett krav på fattiga länder. Att ni måste bli mer demokratiska om ni ska få ta del av bistånd och lån. Så vill ni låna pengar eller vill ni liksom få lite extra pengar så att vi kan hjälpa de fattiga landet. Då måste ni bli lite mer demokratiska. Och det här gör att många länder i Afrika håller faktiskt på att bli mer demokratiska. Att det är ett krav för att de ska få extra pengar. Så framtiden ser faktiskt rätt ljus ut för demokrati. Dock så måste vi fortfarande stå enade mot de globala problemen som vi faktiskt inte idag klarar av ensamma. Därför att, jag menar, ekonomisk brottslighet, att de rika blir allt rikare och gömmer sina pengar i skatteparadis, miljöförstöring. Alltså det problem som vi måste arbeta tillsammans för att lösa. Då funkar det inte med att alla länder är demokratier, utan vi måste globalt sett bli enade. Och dessutom för att demokrati ska funka så är faktiskt smarthet ett krav. Alltså befolkningen måste vara bättre utbildad. Annars så kommer inte en representativ demokrati fungera. Jag har ett jättebra citat här från Franklin D. Roosevelt. Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy therefore is education. Alltså, demokrati kan inte lyckas om inte människorna är smarta. Det att annars så kan inte de välja smarta människor som ska styra deras ställe. Och de människorna kommer i så fall att ha väldigt dumma beslut. Jag menar, hur tror ni egentligen att demokrati funkar om majoriteten av befolkningen är idioter? Det funkar inte alls. Alltså, ett problem, ett väldigt stort problem idag är att människor är inte utbildade. Och människor, alltså manipulativa människor, som exempelvis Adolf Hitler, kan då lyckas ta makten. Därför att det är så lätt att lura människor. Men människor som är riktigt bra utbildade, de är inte lika lätta att lura. Så det absolut bästa om man vill att demokratin ska lyckas är att satsa pengar på utbildning och skola. Så så ser det ut just nu. Och jag hoppas att ni lärde er någonting av den här föreläsningen. Hur det ser ut med diktaturer runt om i världen och att demokratin faktiskt håller på att förändra världen. Dock så behöver vi just skola och så vidare om det verkligen ska funka i framtiden. Ha det bra så länge hörni. Hej!